يا أيها الذين آمنوا تكلماها وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفل لكم ذنوبكم وَمَيْتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى صلى الله عليه هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشغل الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار ناشر نسلم انحمنا ان الله اياكم الامام المبغى <تصفيق> Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah meriwayatkan di dalam kitabnya Syarh sunnah Begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Shu'abul Iman. al Ibn Mas'ud radiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda Ayyuhan nas Laisa min shay'in yuqarribukum ila al-jannati wa yub'idukum minan nar illa qad amaltukum bi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 kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah aku perintahkan kalian dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian dari aljannah melainkan telah aku لا عنكalian من مدنقتيه وان الروح الامين وفي روايه وان روح القدس نفث في روح ان النفس ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها dan sesungguhnya Ar-Ruhul Amin Dan dalam sebagian riwayat Lafadnya dan sesungguhnya Ruhul Kudus Menyampaikan wahyu kepada Hatiku Bahawasannya Suatu jiwa itu tidaklah akan mati sampai menyempurnakan rezekinya Ala fattaqullah wa adbilu fil talab Bertakwalah bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara di dalam mencari rezeki itu Wala yahmilannak Istighathatul haqqi an tatlubuhu bima'asillah. Dan janganlah lambatnya rezeki itu membawa kalian untuk mencarinya dengan cara-cara bermaksiat -cara kepada Allah. Fa innahu la yudrikum ma 'indallahi illa bi Karena sesungguhnya apa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dapat dicapai kecuali dengan menaati Nasun ismiin rahiman ya Allah wa iyakum Hadis ini disebutkan oleh Al-Syeikh al bani rahimallahu di dalam Mishkatul Masabih dan juga di dalam silsilah Sahih. Baashal muslimin rahimannya Allah wa iyaqum. Nabi kita Muhammad sallallahu anhi wa laa wasallam. Adalah Nabi rahmah. Nabi yang Allah سبحانه و تعالى Tidaklah memutusnya melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Allah taala wa mursalnya ke ilah rahmatal alamin. Dan tidaklah kami memutus engkau wahai Nabi saw melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Demikian pula Allah subhanahu wa taala bersimang. لَقَدْ جَاءَكُوا رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَلِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمِ Sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian yang terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian yang amat menginginkan kebaikan dan keselamatan untuk kalian dan amat belas kasih lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman inilah gambaran dari kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya bahwa penyayang tidaklah ada satu pun yang bisa mendekatkan kita kepada ajannah kepada kebahagiaan dan kemenangan yang abadi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita jalan jalannya begitu pula yang bisa menjauhkan kita dari neraka dari segala bentuk bahaya Kesengsaraan dan keinginan Melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa telah mengingatkan pula untuk kita mewaspadainya, menjauhinya dan tidak mendekatinya. Maka pada apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam saksikan ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya jalan untuk mencapai al jannah Apapun selamat daripada Allah. Ia adalah dengan ta'atullah. Wa ta'atul rasulih. yaitu dengan senang biasa menanti Allah s.w.t. dan menanti Rasulnya s.w.t. Qala ta'ala tilka hududullah. ومن يتعي الله ورسوله يدخله جناس تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يصل الله ورسوله ويتعند حدوده إذ صله نار صالدا فيها وله عذاب مهي Itulah batas-batas hukum Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana siapa yang menaati Allah dan asalnya Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam al-jannah ke dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai Mereka kekal abadi di dalamnya Dan itulah kemenangan yang besar dan siapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya dan melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu maka Allah Subhanahu wa mengancamnya dengan neraka yang dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan dirinya waliyallahu Nasrul muslimin rahmatillahu ayyakum di dalam hadis yang mulia ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya jadi kita sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq yaitu seorang yang jujur pada apa yang beliau sampaikan dan yang datang kepada beliau adalah berita yang haq yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan yang dibawa oleh malaikat yang mulia Jibril alaihi salam yang memiliki sifat-sifat yang mulia di antaranya adalah ar-Ruhul Amin dan juga di antaranya adalah Ruhul Kudus sebagai aminun min sama kepercayaan zat yang ada di langit Jibril alaihi salam nama apa yang disampaikan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an hak yang setiap mukmin berkewajiban untuk mengimaninya dan meyakininya. Bahwa semua itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasul itu berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Basyirul Muslimin rahimahnya wa ayyakum. Di dalam hadis yang mulia ini pula ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tentang kiat-kiat di dalam mencari rezeki yang halal. Rizki yang membawa kebaikan dan keberkahan, Di antaranya adalah Hendaknya seseorang itu merasa yakin Akan jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjamin untuknya rezekinya Di mana Nabi SAW ni Mendapatkan wahyu dalam hadis ini yang menyebutkan an-nasran bahwasanya suatu jiwa itu lantamud tidak akan mati hatta tas-takmilar rohah hingga menyempurnakan bagian rezekinya. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Wahai manusia! Sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Sesungguhnya Allah berada di atas segala di muka bumi ini Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tempat. Berhenti dan tempat penyimpanannya Semuanya itu Telah ada di dalam kitab yang nyata Yaitu di lawa al Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita Sesungguhnya rezeki itu Yang akan mencari Pemiliknya Mendatangi pemiliknya Sebagaimana ajal Yang pasti akan datang Kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'at tetapkan untuknya Batas ajal Walaupun yang demikian ini bukan berarti Membawa kita untuk tidak mengambil sebab Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki hikmah di dalam semua ketetapan kantirnya Sehingga walaupun tak di perkara yang pasti Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan di dalam syariatnya Adanya sebab-sebab Dan juga Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kepada kita Sebab-sebab tersebut Tapi yang dimaukan di sini adalah Menanamkan keyakinan dalam diri setiap muslim, setiap mumin. Bahawa perkara rezeki itu sama dengan perkara ajal. Yaitu perkara yang sudah pasti dan tetap. Dan tidak akan pernah berubah. Ujung kemudian seorang muslim. Merasa tenang. Dengan apa yang menjadi bagi rezekinya. Bahwasannya tidak akan dia dikurangi dari bagian rezekinya. Maka apabila telah terpanam keyakinannya kuat akan jaminan rezeki dari Allah Subhanahuwataala, barulah kemudian dia berusaha dengan mencari sebab-sebab yang syar'i yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya Alaihissalam dan dia yakini bawasannya. Hanya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi wasallam dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia jalani dari rezekinya. Masya Allah muslimin rahimanillah wa Termasuk juga kiat yang bagus di dalam mencari rezeki itu adalah dengan senantiasa Menanamkan prinsip kesabaran Untuk jangan seorang hamba itu tergesa-gesa di dalam mencari rezekinya Karena betapa pun tinggi Ambisi dan semangatnya Sesungguhnya itu semua tidak akan merubah bagian rezekinya Maka carilah Dengan penuh kesabaran Jangan sampai Semangat dan ambisinya mencari rezeki itu membawa dia untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau melakukan apa-apa yang dilarang. Karena itu yang sesungguhnya menghilangkan berkah dari apa yang dia cari dari rezeki tersebut. Berkata apa yang Allah subhanahu wa ta'ala temankan. Tentang Bani Israil. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخل لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وخمها وعجسها وبصلها قال أتستبدلون بالذي هو أدنى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم Wa duriba alayhim az-zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadab min Allah. Dalika bi annahum kanu yakurun bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi al-haqq. Dalika bima Dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israil mengatakan wahai Musa kami tidak akan sabar. Untuk selalu di atas satu macam rezeki. Maka mohonkanlah kepada Rabbimu Agar dia keluarkan untuk kami Dari apa yang ditumbuhkan bumi ini dan sayur mayurnya Mentimunnya Bawang putihnya Kacang adasnya dan bawang merahnya Makanya bila Musa berkata Apakah kalian Ingin mengambil Sesuatu yang rendah sebagai ganti sesuatu yang lebih baik pergilah kalian ke suatu kota, kalian pasti akan dapatkan apa yang kalian inginkan maka dikatakanlah untuk mereka kehinaan dan kemiskinan dan mereka kembali memuamukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu dikarenakan mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan umur para para Nabi Allah Subhanahu Wataala tanpa hak. Dan yang demikian itu dikarenakan kemaksiatan mereka dan senantiasa mereka bertindak melampaui batas. Maka di dalam apa yang Allah Subhanahu Wataala semankan tentang Bani Israel ini ada pelajaran bagi kita bagaimana ketika seseorang tidak sabar dengan apa yang Allah hendakkan. Dengan tidak mensyukurinya Menginginkan Hal yang Justru lebih rendah Dari apa yang Allah Surahana Huwata'ala berikan Mengakibatkan itu semua Kehinaan Bagi mereka Dan tidak pernah mereka terlepas Dari yang namanya kemiskinan dan kefakiran Bahkan Allah Surahana Huwata'ala Menjadikan mereka sebagai kaum yang senantiasa dimurkai. Baasal muslimin rahimahyullohu yaqum. Semoga apa yang disampaikan tadi membawa pelajaran bagi kita untuk bagaimana semestinya setiap mukmin itu di dalam memahami rezekinya masing-masing dan bagaimana cara pula untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar. Walhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa muala amma ba'da Ma'asha muslimin rahmaniyallahu wa iya'ku Taqwa Allah Termasuk kunci bagi siapa saja yang menginginkan kelancaran di dalam rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu wa yazidhu min haythu la siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan jadikan itu jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan pastilah Allah akan memberikan tunjangan rezeki dari arah yang Dia tidak menduganya. Oleh karena itu Nabi saw bersabda dalam hadis tersebut: Waajmilu fil qalad perbaikilah cara kalian di dalam mencari rezeki. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw menjelaskan makna memperbaiki cara di dalam mencari rezeki itu adalah khudhu ma halal wadhu ma haram yaitu ambillah apa yang halal dari sekitar tadi dan jauhilah apa yang haram itulah yang dimaksud nah maka yang paling penting dari rezeki itu adalah kehalalannya karena rezeki yang halal itu yang membawa berkah dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil dari rezeki itu yang baik yaitu yang halal. Qal ta la ya ayyuhalladziina aamanu kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum washkuruu lillaahi in kuntum iyyaahu ta'buduun. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian memang hanya kepada-Nyalah beribadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban" Wa yastalim al-insania makalla dari apa yang dibuka bumi itu yang halal lagi baik. "Wa la tattabi'u khutuwad asyaitaan, innahu lakum Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Innamayamul kum bistroi wal fahsha, wa anta kula allahumma la ta'lamun. Dia hanya meminta kalian untuk berbuat yang buruk, yang keji, dan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Mashallah muslimin rahimahnya wa yaqum. Di dalam hadis tersebut juga ada pelajaran bagi kita pentingnya mengambil dari segala manfaat itu apa yang baik, yang halal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Suci dari segala bentuk kekurangan dan aib maka dia tidak akan menerima dari hamba-Nya kecuali yang baik. Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah, melalui di Sunan Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi s.a.w. alaihi "Inna Allah ta'ala thayyib la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Aqwam, yaitu yang disucikan dari segala kekurangan dan aib. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari hamba-Nya kecuali yang baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhudhu wa alhamdulillahi ya rabbil al alamin. Walhamdulillah aqulussalatu